Pe 3 iunie 2015 a fost condamnat La 10 ani de închisoare Fostul director general al CFRSA Mihai Nicolaiciuc, dacă îl mai țineți minte Era da. directorul la general care cumpăra uh, Șurubul cu preț de Dacie Și exact. care a cumpărat costume De scafandru și bărci pneumatice Pentru conducătorii de locomotivă da. <laughs> Nicolaiciuc a condus CFRSA La începutul anilor 2000 Când au început anchetele, a fugit din țară Presupun că nu a fugit cu trenul, că l-a prindeau imediat A ajuns prin Statele Unite A fost extradat în 2011 din America, el a fost găsit vinovat de prejudicierea companiei cu aproape 57 de milioane de euro. Fostul șef al CFR era deja la închisoare, condamnat la 4 ani și 6 luni pentru o cheltuială ilegală de aproape 3 milioane de euro din fondurile băncii europene de investiții. După nici o lună și jumătate a fost eliberat, însă condiționat, executase 9 luni din pedeapsa. Pe dumneavoastră, numai dintr-o companie de 70.000 de oameni, să fie numai unul singur condamnat? Legea m-a condamnat, m-a acuzat de orice, ce să m-a M-au confruntat probabil cu un uh, magazine sau cu ceva. Nu eram director general pe galea Deci De m-a condamnat? Eu trebuie să mă conformez. Ați remarcat abordarea? Era o companie mare, ce numai eu eram filmat. Exact. <laughs> da, anul următor, în noiembrie 2016, Nicolae s-a întors după gratii pentru că a fost condamnat definitiv la 8 ani în procesul prejudiciului de 57 de milioane de euro. Pe 3 iunie 1992, Bill Clinton, pe atunci guvernator al statului Arkansas, și aflat în campanie pentru președinția Statelor Unite, a găsit soluția ca să câștige votanți tineri, a apărut la un talk show prezentat de un actor de comedie și a cântat la saxofon. Ai da, doști și suflet doar în tromboane. Apariția lui Clinton a fost spectaculoasă. Actorul Arsenio Hall, cel care prezenta emisiunea, i-a zis că are o cravată plicticoasă în dungi, așa că i-a adus una țipătoare cu mult galben. Apoi unul dintre consilieri i-a împrumutat lui Clinton ochelarii lui de soare, ca să arate mai bine pe scenă. Ochelarii ăștia sunt acum la Biblioteca Prezidențială. Lui Clinton, care avea să câștige alegerile din toamna lui 1992 în fața lui George Bush Senior, i-a plăcut și interviul pentru că Arsenio Hall între reporter alegător, nu de jurnalist specializat în politică. Pe 3 iunie 2009 a murit la 86 de ani actorul american de origine mexicană, dacă nu știați, Anthony Quinn. Decent Anthony cheamă Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca. Născut pe 21 aprilie 1915 în Chihuahua, Chihuahua. Mexico. <laughs> a apărut în peste 150 de filme Cel mai cunoscut rol al său Rămâne cel din Zorba Grecul În care a jucat în 1964 Oș I have never the What a crash mor friscaș Exact. Da. <laughs> Anthony Quinn l-a prins atât de bine rolul lui Zorba, încât și următoarele sale personaje păreau să aibă câte un pic din el. Ba chiar și în viața personală, a avut ceva din Zorba. Anthony Quinn a făcut 13 copii cu 5 femei de-a lungul vieții. Ultimul s-a născut când Anthony Quinn avea 81 de ani. Ca actor a câștigat Oscarul de două ori pentru Viva Sapata în anul 1957 și pentru pofta de Viață în 1900... Și, și pentru Poftă de Viață ceva mai târziu. Da, un film de neuitat și merită văzut întotdeauna. Pe 3 iunie 1950 s-a născut Suzy Quattro, cântăreața americană de rock, e considerată prima femeie basist care a devenit o adevărată vedetă rock. Bine că ai zis basist, că prima femeie basist, basist era doamna Iarnuții. <laughs> Se îmbracă într-un soi de ciorap strălucitor Nu stiu dacă mai țineți minte Serios, un Noi, Nu Nu vreau să-ți țin <grijin> Ce mă Melodia asta cântată împreună cu Chris Norman Solistul trupei de uh, Smokey A ajuns pe locul al patrulea în clasamentul american În anii 70, Suzy A lansat mai multe melodii Care au avut mare succes în Europa și Australia 4 a vândut de-a lungul carierei Peste 50 de milioane de albume Cel mai recent a fost lansat Anul acesta de asemenea, ea susține și acum concerte live și prezintă emisiuni la radio. Sperăm că și-a schimbat și aici orapul strălucitor <laughs> pe care l-a îmbrăcat din cap până în picioare. În 2013 a fost lansată melodia Royals a cântăreței neoțelandese Lordi, care avea atunci doar 16 ani. Cântecul care vorbește despre stilul de viață plin de risip al artiștilor contemporani a fost foarte bine primit atât de public cât și de critici, însă artista nu a fost impresionată. Ea a spus că de fapt nu e nimic profund în cântecul ei. La câteva luni după lansare, se și mira că nimeni n-a scris până acum despre așa ceva. Anul următor, după ce a ajuns pe primul loc în Statele Unite și a luat și un Grammy, Lord i a spus că melodia este un dezastru de fapt și că sună ca un ton de apel de la Nokia din 2006, chiar și așa anul trecut a depășit 10 milioane de vânzări în toată lumea. Ce aveți doar fata? Ia, nu-i. I-a comparat melodia. Da, parenti, nu-i place de lume. Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM.